rovně, kdo nám pomáhá k tomu, držet páte rovně, pozice rukou. Ty pozice rukou se říká mudra. Mudra znamená do slova Na základě každý máme jiný tělo, proto každý používá jinou pečet. Já jsem třeba zkroucený, tak podle to se teďko nebudeme učit. Každý prst odpovídá elementu, hm? tak ten, jestliže eh, dáme tuto pečeť, tomu se říká Diana mudra, tak co se stane? Zkoušejte, bude jiný pohyb v těle, než dáme tady. Tady se to roztahuje, tady se to stahuje, hm? tady se zase má jiný účinek, tady máte jiný účinek. Hm? Zkuste sami to vám nikdo nevysvětlí, protože každý máme jiný tělo. Za jakýho předpokladu, hm, která mudra, hm, těch mudr je požehnaně, nám pomáhá k tomu, aby jsme nastavili pátech tak, aby bez úsilí zůstala napřímena. Jestliže není napříjmená, znamená to, že... Máme vysoké šance, že nás, se nás mocní letargie. Jestliže meditujeme s plným uvědoměním, mysl páter se začíná ohýbat. To je důležité, aby ta duchopřítomnost stále zůstala. Ta duchopřítomnost nám umožní, aby jsme zůstali u jasného objektu. Hm? Princip meditace je, že hluboká meditace a hluboká moudrost musí zůstat u jasného objektu. Jestliže objekt není jasný, my se do žádné hluboké koncentrace ani hluboké moudrosti nedostaneme. Hm? No a napomáhá aby jsme se dostali do té hluboké moudrosti, hluboké koncentrace, první krok je pratěhára. Co znamená pratěhára? Praty a hára. My musíme tu mysl hm, priníst proti proudu. Mysl podle proudu furt běhá ven. Hm? Poslouchá zvuky, hm? dává pozor na všechny ty různé počitky, co máme v těle. Hm? Poslouchá všechny zvuky, hm? dívá se všude na, na všechny objekty, aby něco chytla, co ji zajímá. Hm? No a tím pádem ztrácí tu jasnost a koncentrovanost. Hm? Teď ideální stav je, že my si pomůžeme rukama, aby jsme byli v situaci, pevné pozice a zároveň příjemné. Hm? Jestliže sedíme na židli, jako já, no tak musíme položit ty chodidla na zem tak, aby nás vzprimovaly. Hm? Chodidla nás musí vzprimovat. Když budete takhle, tak vás ty chodidla nebudou vzprimovat. Hm? No a pak samozřejmě eh, ta jasnost mysli nezůstává. Hm? Teď zeptejte se našeho přítele tady e, Mirko Bakoše, e, na chodidlech máme též e, důležité centrum energie, tomu se říká Yongxian, no? čili my e, uděláme opičí stisk s těma chodidlama, tím se též napřímíme a těžiště se by mělo přenést, ne v, v mém případě, kdy jsem pokroucený, by se mělo do prostředka šlapek, že Stejně tak prostředek dlaní je orientační bod na správné rozložení energie. To můžete se naučit hajtičem. To mám... no, o šesté máme 4 kundu na, našimi od 6. do 8. Můžeme si to potom vysvětliť, kdo chcete. Alebo a, a můžeme to a... Tak to necháme, ještě máme tři dny, okay. tak třeba to i spojíme s nějakým cvičením, protože ta poznání prány je tež důležitý aspekt. Obzvláště v nedualistické meditaci. No a Teď pozice očí, ideální pozice očí je, jestliže nás ruší objekty venku, no tak zavřeme oči, ale lehce zavřeme. Jestliže už máme lepší zkušenost v meditaci, tak je lepší, co dělám já a co dělají zkušení joginny, že ponechají přivřené oči tak, aby jsme si byli vědomí toho, že, že jsou objekty venku, ale my se jim nevěnujeme. Hm? To je moudrost. Moudrost není, že se jako pštros si dáme hlavu do písku, ale moudrost je, že my jsme si vědomí těch objektů, ale mysl se na ně nelepí. Hm? Proto postupem času, jestliže si zvykneme na meditaci, nemusíme zavírat oči, necháme je přivřený, aby jsme věděli, že ty objekty tam jsou, ale my se jim nevěnujeme a neovlivní naší meditaci. Jo? Stejně tak se zvukem a s počítky v těle a tak dále, my jsme si jich vědomí, ale nelepí, mysl se na ně nelepí. Tím pádem, my můžeme zůstat v meditaci dlouhou dobu. Hm? Týmhle tím způsobem se dlouhou dobu do meditaci nikdy nedostaneš. Musíš mít pevný postoj pomoci rukama, aby si měl prímé oči zavřít, protože jinak, se pokud nejsi zvyklý, se můžeš věnovat tomu, co ti brání v koncentraci. Hm? A... Jazyk samozřejmě nemusíme, jak vysvětluje náš přítel, nemusíme se snažit. Jestliže se koncentrace zlepší a jestliže jsme uvolněni, samozřejmě jazyk zůstává uprostřed horního patra. Jo? To zabraňuje tomu, že máme vlastně nechtěný tlak v krčních stav, svalech a v ramenou. Hm? No a teď to zkusíme na hodinku a pak dáme prostor pro otázky a odpovědi a pro diskuzi no a odpoledne můžeme pokračovat a budeme možná ještě jisté další instrukce. Hm? Tak teď dáme hodinu Důležité je, jestliže nejste zvyklí na meditaci, no tak po chvíli, když se necítíte dobře v té jedné pozici, tak můžete se relaxovat, povolit si a zase pokračovat. Stejně tak, když ten dech ztrácíme, okamžitě znovu se vrátit, jestliže počítáme, k té jedničce, trestat se tak dlouho, až mysl sama pochopí, nedělej blbosti. Jak se říká český, jsem, když jsem byl kluk, tak mě bral otec na A Tam byla písnička, tuky, tuky, tuk, já jsem malý kluk, na hlouposti nekoukám, radši tady zatloukám. A to si ho horvínku. A To sami děláme v meditaci, na hlouposti nekoukáme a zatloukáme. Jak zatloukáme, že zůstáváme u toho objektu, který potřebujeme, a ty objekty, který nepotřebujeme, v praxi meditace ty prostě ignorujeme. Ze začátku to budeme dělat násilím, ale jestliže vytrváme, jestli budeme mít víru v to, co děláme, a jestliže budeme cvičit, stane se to přirozený. Hm? Když se to, co je přirozený, to jsme my. To je třeba si uvědomit. Naše tělo a naše mysl jsou naše zvyky. A když nemeditujeme, tak si neuvědomíme, že většina našich zvyků nejsou hm? příhodné k hluboké koncentraci a k moudrosti. Pokud nemeditujeme, tak si toho nejsme vědomí. Když meditujeme, začneme si toho být vědomí a pak se změníme. To byste koukali, jak já jsem byl, co jsem byl za pašáka, když mi bylo 25 3 až 30, no, úplný blbec. No ale i blbec se změní. Všechno jsem dělal, co mě škodilo, nic jsem pořádně nedělal, co mě prospívalo. No ale nakonec jsem se změnil, dneska dělám věci, co mě nepospívají, ale teď dělám věci, co mě prospívají a tak jsem na tom líp. Tak jedem.